Ez espero, eh? Da, bono, finalean sartu garen anta gero beti nervioak. Bai, hoi nir urte irabasegin joan, da hoi nir urte esgin egon hemen, zeh alaba jaiosan. E, Azkotan, igual, e, ude barren apurbet euritxua bada beba, eh? Eta, bono, beti dago betideko berezera, eh? Segur aldi ape berezera, motu nao, kero segun sezonaldetako dan gazta beba, eh? Ez da berreina arabaldean itea gazta edo bizkaianan, hori, bizkaianeko euritxue da, edo naparroako eparraldean, edo, bono, ningusteo... Gehimad hori, es, eh? segun sezonaldetan sonaldetan dagoen gazta desberdina da laburu bate. Eta gero ja bueno, gero gastagile bakotza gipindotzen bere puntue, eh? ja hori da. Bai.